Побачив, що в рюкзаку залишилося ще трохи місця. розмірковуючи, зняв ще дві. Святого з пісним обличчям. І діву з немовлям. Сперед зав'язав рюкзак і легко кинув його собі за спину. Вислизнув з кабінету, стрибнув через сходинку, але раптом зупинився. Незручно подавшись усім тулубом назад, руками мохідь ковзнула до кишені піджака, яку обтяжував пістолет. У двері вітальні входив професор. Величезний чорний пес стрибав біля нього. Першим помітив Климунду дох, завмер, присівши на передні лапи. І зненацька стрибнув до сходів та втужмець передон устиг вихопити пістолет. Він вистрілив, не задумуючись, ще не збагнувши, що робить, у вищерену пащу дога. Штовхнув ногою собаку в груди. Велике чорне тіло покотилося сходами. Климунда опустив пістолет і втупився в сухенького силобородого чоловіка, що застиг біля входу до вітальні, тримаючи собачий повід у руці. Певно, професор ще нічого не зрозумів, бо стояв і спантелично дивився на молодика з рюкзаком на сходах. Климунда почав повільно спускатися, не зводячи погляду з професора, Немов гіпнотизував його, а той, наче, скам'янів біля дверей. Климунда бачив його сповнені жаху очі. Вони свердлили і притягували спередона. Він боявся і ненавидів їх, знав, що зараз щось скоїться, навіть знав, що саме, адже йому треба негайно вийти звідси, а ця маленька жалюгідна постать заступає дорогу. Климунді залишалося подолати дві чи три сходинки. Він зупинився, щоб переступити через тіло дога, і тут професор кинувся йому на Він гнівно підняв руку із шкіряним повідком і закричав тонким голосом «Назад, мерзотнику!». Климунда підняв пістолет, ще секунда і вистрілив би. Та цієї миті маленький чоловічок боляче вдарив його повідком по руці. Сперед он опустив руку, і зненацько кинувся по сходах нагору. Тільки опинившись на другому поверсі, збагнув, що тут порятунку нема. Професор зараз щинить галас, подзвонить у міліцію. Клемунда підвів пістолет, але відразу знову пустив його, певно подумав, що в друге стріляти небезпечно. Добре, що перший постріл не привернув нічієї уваги. Він завагався на секунду, тільки на секунду, перестрибнув через сходинки, і вдарив професора, який заступав йому дорогу, руків'ям пістолета в скроню. Побачив, як той заточився, схопився руками за груди і впав, уткнувшись обличчям у чорне тіло собаки. Климунда хотів тікати, однак ноги йому знов підломилися, і він сів на сходах, спившись рюкзаком на бильце, поклав пістолет на коліна, і втупився у два тіла, що непорушно лежали біля його ніг. Раптом відчув на собі десятки поглядів. Немов у всіх кутках вітальні причаїлися маленькі сиві чоловічки, чекаючи, коли він ступить перший крок, щоб вискочити із своїх схованок і накинутися на нього. Климонді навіть здалося, що холодні пальці вже вчепилися в горлянку. Йому перехопило подих, і він заскиглив тонко і жалібно, та ні довг, ні його господар не рухалися. З кутків теж ніхто не виходив. І Клеманда заспокоївся, намацав цигарки в кишені, затягнувся кілька разів жадібно, загасив цигарку об сходинку, обпікаючи пальці, і цей біль примусив його остаточно отямитися. Заховав пістолет до зовнішньої кишені піджака, підібрав недокурок і, переступивши через тіла, вийшов на залиту сонцем асфальтовану доріжку. Хвіртка тепер була не замкнута. Спередом визернув, зачекав, поки зникли якісь двоє перехожих і попрямував до вулиці, де стояв москвич. Іваницький завів мотор, ще здалеку помітивши Климунду. Спередом плюхнувся на заднє сидіння, і омелянні про що не запитуючи рвну машину. Іваницький весь час дивився в дзеркало, чи не переслідує їх хтось.